Euskal diaspora hobe ezagutzeko aukera. Jalgiadi dinamikaren barnean diaspora eta euskal etxe inguruko hitzaldi bat antolatu zuten Brunñako gazte asanbladako kideek. Bertako kide batek azaldu digu zelbururekin antolatu dituzten ekimen ezberdinak ilabeteean zehar. Eta Piskat horrik okatzen dugu, ealgi ba, adigarraipena dinamika pehan, nun a, Piskat a, gure alda jikapenak alda, eramata ditugu, gure historia ezagutu nahi dugula, eta a, ere presgarera biak a, gure historiara ikitzeko, eta gaz, gaz, gaztak egoten direla horreindik Euskalegia aske bat nahian eta Euskalegia onartzea, gure historia onartzea eta ezagutzeko aukera kasu honetan errikide batek eman zuen hitzaldia. Izan ere adelit daraspeen guruñaarrak zonbait urtedan hamatzaak ebeken, diasporarekin oso harreman ezuan, azken urteetan Monrealgo Euskal Etxeko lehendakari izan delarik. Adelaidek azaltzen digu nola hasi zen harreman hori eta nola joan den pixkanaka bertan buriltzen ta segituan ere ikerlana Euskal Duneri hasi zenez, asenaiz, aiekin txartu naiz harremanetan Euskal Herrian nintzenean oraindik e-mail bat bidalinien bertako kideei, esanez dela adelaideitzen naiz, hogeita bat urte ditut, gara hartan eta, eta iritsiko naiz dakitz egunetan, eta segituan harreman oso gozoa oka nuen, eta oso lagungarra izan zen erretzatere iristea, eta inorrez duen ezagutzen Ameriketa osoan, eta bai norbaite ezagutzea han, eta bai, E, Ola sartunintzen azkenan harremanetan, eta gero bai. Poliki-poliki ussi nuen ba, bertako euskal etxeko egoera ez dela hain erresa eta gauzak egiten ahalzirela gauza handiak egiten altzirela, lehenago ekitaldiak ziren bakarrik afari batzu eta euskarakurtxoak eta poliki poliki saihatzu nahi zideia berri batzu proposatzen gaztean intzelako ta nik euskalherrian sortu sortu euskal sortuta bizi izan intzelako beraz hola pixkat esperientzia desberdinarekin gauza berri batzu ekarrarazi ditugu ditut euskaljetea Lan horretan, murgildurik egoteak erakutsi dio euskal herritik ez direla biziki ongi ezagutzen euskal etxeak, denak antzekoak direla pentsatzen dugularik. Adelaidek azaltzen digu oso mota ezberdineko euskal etxeak aurki daitezkeela, kokatzen den gunearen arabera, zenbertara joan ziren euskaldunen arabera. Ipar Ameriketan aukritzen diren euskalduna gehien bat arrazoi ekonomiko batzuengatik joan ziren, ez denak enoski ez dut dena erreski eh, esplikatu nahi baina eta egoa ameriketara joan zirenak hain bat eh, arrazoin ziren horrek eh, desberdintasunain niz sortu ditu Ipar Amerika eta egoa amerikako euskaletxen artean eta ustut dut euskal herrian ere gauza berdina dela azkenan eh, desberdintasunain niz daude eskualde desberdinen artean eta arte desberdinetan ere hola ikusi behar da diaspora ere desberdintasunez betea Euskal Herria bezala eta ez pentsa pentsatu behar guk uste dut diaspora initza mestendu dugula eta azkenean e, folklorismoa dagoela esaten dugunean diasporan ba guk ere pizka bat folklorea dugu gure begietan diaspora begiratzen dugunean ta hori saiatu naiz konferentzia hortan gaurre aurkezpen hortan esplikatzen ba, oso desberdinak garela diasporan euskal etxe batzuek ez dituzte Erez eta Euskaldunek sorrarazi, Berlinen edo Tokio adibidez, Eta Euskaletxe horietan helburu berriak ditugula. Euskal kultura zabaltzeko gune garrantzitsuak bai gara. E, Anbasa da gizak bai gara Tokio horietan. eta e, Turismo bulegoak ere bilakatzen gara, jendeak informazio bat bilatu nahi duenean Euskal Herriari buruz. Bestetik oso ezaguna ez den puntu bat Euskaletxea egun Eusko Jaurlaritzak emandako titulu bat dela da eta biziki garrantzitsua dela gainera elkarte hauen iraupen erako. Euskaletxe Euskal bat titulu bat da, eta badira beste elkarte edo talde batzu, baina gero egia da, Euskaletxeko ekitaldiak antolatzen dituzten gutxi gora talde guztiak sartzen direla Euskaletxe titulu horretan. Baina badira bat, batzutan museoak izan daitezke, bestetan jatetxe batzu edo e, gauza ekonomikoa sartzen denean, Ekonomika, ekonomika bakarrik nola soilik, alakotan ez dira euskaletxak bilakatzen. Baina batzutan, izan daiteke euskaletxe bat, diatetxe bat ekin barnean, ekitaldi kulturalak eta euskara klasiak eta ematen balin badituzte, olakotan bai bilakatuko dira euskaletxeak. Baina guretzat hori da modu bat ba, bizitze, bizitze, bizitza posible izateko. Ez balin badugu dugu eusko jaurlaritzaren diru, dirurik, ba, ez dugu euskaletxerik azkenean. Orei, oiei esker gara gara oraindi orain bizirik badira beste diru mota batzule hortzeko moduak bainan askoz ere komplikatuagoak dira eta benetan hori e, da orain oraingo pentsaketa bat nola egin euskaltezak bizi, bizitzeko eta behar da ba, eusko jaurlaritzaren diruak gabe ere Afganikak dela azaltzen digu berak ezagutzen duen edusur, gunean ipar amerikan alegia elkarte biziki inportanta bat sortua dela Euskaletxeak harremanetan jarri eta elkarren artean ekimen ezberdinak antolatzeko. NABO deitzen dugu, North American Basque Organization, eta hori ba, irurogeita marra markadan sortu zen, eta geroztik, benetan harreman e, handia sortzen du gure artean, orain dela urte batzun nix nintzen e, elkarte horren antolaketan gehiago Monrealen ordezkatzeko, eta horri esker joan nahi San Fransiskora, Lincolnera, eta beste Euskaletxe batzu ikusi ditut. Baina jendearekin buruzburu hel bilkurak egitea antolatzea eta esan, orain esan dezakgu bai, bai ni Monralen bizi naiz, Mondraaleko Eusskaletxeko lehendakaria naiz. baan beste Eusskaletxeko lehendakariak edo kideak edo pertsonak fisikoki ezagutzen ditut. horrek, Proiektuak gero sortzeko gogo handiagoa ematen du Eta adibidez Udalekua edo mus txapelketa edo dantzataldak edo kontzertuak eh, eh, bai, eh, eh, Ipar-Amerika osoan antolatzeko gogo handiagoa dugu Badaki, Baitak igun horri dazten diogun e hori Baitakigu, zuzenki, ze Euskaletxera joango den gero talde hau, eta horrek e, indar handia ematen dio e, ba, Euskalde oso harit, azkenan, Euskal komunitateetan harremanak e, oso handiak dira, hein, gure artean. Zun eiz aitearen erre estoen bila du, deia darbi bila, punya Erre hare